سر تحریمو دارو سنے سرط تے داغلت سرطن او دی سرت کی تنویر دے پا ما سبقا. امیر لپکار دا چاگ دا سکار نکئی چا پا رعیت باندی داغی دو جن تنگی رازی مامور لپکار دا رعیت لپکار دا چا دا امیر سراد دا سمین نکئی چا داغی دا دو جنہ پا مرگرو باند تنگی رازی د نبی عليه السلام بيبي او حضرت زينب رضي الله عنها نبی عليه السلام د غيب په نمبر باندې خو له لار غيب ولا ګبن تیار کو نبی عليه السلام بيثار شو د بيبيانو بی طبيعت کې د یو بل سر نه لګي نو حوصا عائشه رضي الله عنها یو بل سر مشوره وکړه چې نبی عليه السلام د بیبي بی خواږې ساری یې او سربس کین نو منګ به ځان سره دا وسی سره نو څګ چل به کوو نو نبیله سلام ش راغې نهمنږ بور تو چې تا نه د مغاپیر و بوی را دي مغاپیر یو بوټی او مچو خورړو د نوبیله سلام دغې بوټي بوینو نوبی سلام ته خوښنو چې نبیله سلام راغې نو د اوور تو ستا د خولینو د مغاپیر بوی را دي نوبی سرهی دګ بنس کلل او ننس کم په ځانې بندکو الله پا کوور دوکم وکو چې حالالله شولی په ځان بند دا ځکار ولیکي چې پاغه معاشرت انګي دا حلال شی په بندولو باندې معاشرت انګي دا مکو رسول الله تعالی او کوم قسم ماته کفاره ورکا رسول الله حضرت حفصه رضی الله عنها ته وی چې ګور دا مسله چې حضرت عمر رضی الله عنه وبا او بکر نو سو خليفه جوړي او عايشره د ناسوم دراس خبر وکړه چې ستا په لار به زمانو رسو خلېفي وې دا بچاتوي نو بيبيانو بی غراز نوري بيان د پښتو خبر او شو الله خپل پیغمبر خبر کو چې ستا راست پښې دي نو په دې آیاتونو کې الله تعالی د پیغمبر حضرت بیانې او کفارزي گر کئ او دغه شانتي ترغيب ورکه مؤمنانو ته پیغمبر مرګتیا کوي او ازواج متوارات تو کم کئید پیغمبر مخالفت نکوی یا ایو النبی او ای پیغمبره لم توحر نمول بندے هغه شی حلال کړی الله تعالی الله حلال کړی دنه ولی بندے معاشرتنګی تب تغی مرزات ازواجک طلب کیته رضا دل خو لی بیانو نو تاسی مینا مخو یی باگسرہ ها رایت نقصان رسی اللہ تعالی بخشونگے اور ہمگونگے قد فرض اللہ مقرر کړی دے اللہ تعالی تحلل تیمانکم کفاره قسمو ساسم تحلل پرانسل یعنی کفاره کفاره ورکی ولا مولاكم اللہ دے ساسم الگ اللہ پور ایک متن والا و یذکر النبی او کلاج په پیغمبر الی باز از واجی زباجی بیان سره حوسه ته سپلار با نو بک نور سوخلي په حدیثن خبره فلم ما انا بعد بی غار کلاج خبر ور دی په خبره واذر الله علی او خبر کو پیغمبر در الله پدی پیغمبر تعالی سارا وضاحت وه ربه با نو خود له پیغمبر باج خبره بیبی تیوی راضی پاش پاش کړل نوروتا خ... تفصیل, تفصیل نو کو عارضان باز او مخواړو ده باز نه تفصیل وانه کوم څه پلان کې خبر ذکرلا فلم مان باه نوار کلا چې خبر کوم دي بيبي زهره پیغمبر پدې خبره چې دا خبره دا وتا کړلا طال ث نووي دي بيبي من امبا کا ځا درته وليده چا خبر کړې وګوره ده پیغمبر بيبيان نه پیغمبر علیہ السلام سرکور کی بات کی اگہ پڑھی فورچ پیغمبر حاضر ناظر نا ولی کدا اور تہ معلوم ہے پیغمبر حاضر ناظر دا نا ولی بے راس پرس قوم اول یہ بہ تہ پوس کو ادھر تہ چاوی اور کنا ادھر چاوی دا کہ چاو دو پیغمبر بگے بو ندی پوا قال نویل پیغمبر نبان علیم الخبیر خبر را کلے ما تا پوسات خبردار خبر را کلے دا نه جزې په پوېما او ري ما تاسو ښه کاری نبا انل علم خبير ان توبا کرا گر دي الله تا فقسغت قلوبو کوما نمایل شي نور نستاسم او ان تذوار اليك خلاف کوې پیغمبر تذاور صله کی چاله راش نه مانی خلافې او خلاف کوې پیغمبر بشك الله او مولاو الله دې مددګار ده و جبريل او جبريل سلام وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان فإِنَّ اللَّهَ هو مَوْلَاهُ الله دې امدادي درده و جبريل او جبريل سلام امدادي وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان او ملائکه امداديان خدا الله امداد زات لري او د پیغمبر او د مؤمنانو او د ملائکه امداد داسباب ودلاند لري دوان امدادون کی فرق دیں دیده اشتراکی لبزی ہوئیں الله پاکی مددگار دے بغیر دا اسبابونی مدد کوي او جبریل مومنان ملائک اگی مدد کئی دا اسباب ادلان دے دا اسباب ادلان امداد خو مخلوق و ثابت تیں یو بغیر دا اسبابونی امداد دیں دا مخلوق نشتہ لاش بڑا شي چار را شي کار شي قولشی دا امدادش تیں معاشر کے خلقی کو بلتنے راشدہ پیټره د جلت راشدہ کار سره وکړه چې دانه چې مشرکین د دینه شرک ثابت چې وګوره کنا الله ایم دادیږي جبرئیل ایم دادیږي مؤمنان ایم دادیان ني ملائک ټول ایم داد کولې شي معلومه شو چې ایم داد د دا مخروق نشته او ورې کنا دا وز بیا ځان لکه و تدې نه او دا اللہ نے امداد غاڑای بل سوک امدادی نشتا نفی کرلا فالا ناصر لہو دلتوی بلشتے دا امداد دا اسباب ادلان دی دے امداد بلا اسبابا د مخلوق امداد دا اسباب ادلان دی بازالک از وحیر اصار ابو نزیدہ چرف در پیانبر انطلق کننا کتلاقی تاثل لرا ایو بدل لہو بدل کی بورکی لرا بی بیانی غرست تاثل کتاو سنا فرمانی کوئی طلاق بدا مسلماتین مسلمات تابدار بھائی مومنات یقین کون کی پا اللہ قانتات تابدار بھائی پیغمبر او تابدار بھائی پیغمبر تا عابدات او عباد کون کی پیدا اللہ سائحات او روجنی ان کی بھائی سئی بات کونڈ بھائی وابکارن جنکی و دې سي پتونو بولاله نوړي بيان ورکی تاسو فرېني يا ايوالذين امنو دوس تخويب ذکر کوي تفصيلي ايمان والو قوانفسكم تخويب ذکر او جهاد کوي مال الګوي قیامت کې ورته رسلر ناش يا ايوالذين امنو ايمان والو قوانفسكم بچګي خپل ځان او آل خپل نورنا حقوق الناس والهجاره چې خشاګ داږي خلق دی او کہانی او پا او ور باندې ملائک به غلادن سخ سخ ملائک بچا به ترس ناراضی شه دادن مضبوط لاسون الله خلاب بنه کیدا الله وا تعالی خلاف بنه ما امرم پا غو کوم کله یو تام و ما یمرون او کای ا غو تو کوم یا ای الذین امنوا ایمان والو لا تذیل اليوم باینه ما کوینن انما تجزونا يقينا بذر كل شيء ما كنتم تعملون ذاك يجمعنكم يا ايها الذين امنوا ايمانوا ولو توبوا الى الله رغربه الله توبه نصوحه فر اگر جے دو خالص توبه نصوح توبه صادقه فتوب رشتنی او جے تو توبه نصوحہ چاہے جے کہ سینہ کل کرے نصوحہ خداو ناغیر اس اعتبار نشتم ها دا غلا سسنند نه والو خبره او نو قران د غی ذکر کړل توبه د صاحب او اور چابور شیخ دې کی نقل کړی توبتن نصوحه توبه د صاحب زړو توبه نشتنی رشت... صاحب زړه یې رشتنی بیا وې توبه بر لاو صحه بر کب دل فر ازوق توبه بر لب، سب خبر کب دل فر ازرو کې ګنا په خله توبه توبه په لاس کې تسبین وي لوري دو ګنا نه ډکته ما سیه ترا خندا میاه زیستخبار ما او ګنا زما خاندي چې زنګ به خنواړي او توبه داسې ندامت په خپل ګناخ په مارش او په الحال ګنا پرې او راتن کی وقتی عظموکی چبیا بناکوما او هرچی دے حقوق اللہ ندا بندہ حق و بندہ توالکی توئی توبه دا توبوخی اللہ تا اسا ربوکم نیزید اچی ساس و رب ایو کفرانکم ذری کستا سنا سیادکم مسائب ساس دنیا او دن کتاس و په آخرت کی جنتم تا چبئی کی بلاندہ غیناولیم پا او رضا یخزی اللہ جو شرمندو بانکی اللہ پیغمبر و ممینان ایمان رولی سرادن نورو هم راشه مالو لگوی داستا سرنا دا خیامت که بزرنا شید نورو هم رناغانی دیو و یسا بین آیدیم ای روانی ای بین مخیل دیو او خیط رفت دیو تا یا قولونا او ای با ای زمان ربا اتمیم لنا پورا کی منظر نورا نارا زمانگا و لنا او بخنو کی منتا مومنان وئی الله زمون رڑان موږ له پورا کا بخن راتو کا انکه یقینن پارسی قدرت والا اس تقسیم ترغیب ور کی جاته او دو قسمه بیان یو جہاد باللسان دے اغموکئی او دی کی سختی وکئی منافق سره مشرک سره سختی وکا دین جہاد به سیف دے اغموکئی ایمان اے پیغمبرہ جہاد کو کافر و سرپتورا والمنافقین جہاد کو د منافقانو سره پجبہ او غلو ظالم او سختی کو پدی منافقانو ګوره قران او سختی پکو نو قران چېګه مخونه کړدا دا ومني به دې سره سختی کې مشرک سره سختی کې له دنه خلق لاسه هره که تو سره کې نه او خوراک او اسکا که او سلام کلام کې خلق وي د یوه دین دی نو اورې کړه کدا <قضا> ناکای نبلان کی ملاقات وسر اللہ اس میلاو کو ناکای دانی کی ملاقات پوری چیسو اور خدا ټول یو شه دی خلق په شرک او بی ذاته متلا کی سختی به وګا واغل سختی و ما و هم جهنم او زیر یو دی جاننم او بد دې درت لون زربل لا مثلا د اوس مثال بیانې jihad وکا ورنا پیدا در تن رسی جہاد او کا پخپل عمل بخلاس اگی اوز دا بیانی چه قرابت دا در تظر نشی رسوله کلچ استاسو دین یونی قرابت نقصان نشی رسوله کلچ دین یونی او قرابت پیدام نشی رسوله کلچ دین یونی دا دو خبری قرابت پیدنیش رسوله کله چی دین یو نه وګورا دنو حله سلام بی بیو دین یو نو پرولې ولا پیدا ور قرابت نقصان هم نشی رسوله کرش دین یو نه دی فیران بی بیوا فیران ورته نقصان ورنه کو تاغه قرابت نقصان ورنه کو ولې دین جداو دین یو نو اخرې بیلوا jihad او کا چیخلاش زکا د خبرولې په نقصان او پیدا ماندی تا تا ستب نرسی تاو پخپل عمل خلاصی گئی پخپل جیادو کا جی خلاصی او پخپلولی تاک پیدا نرسی نو نقصان رسی دامانا درباللہ مصرن بیانی اللہ مثال داکسانو چې کافر دین خضرلوت نوح علیہ السلام او خضرلوت علیہ السلام ویدوانا لاندی زمون دا بندگانو چی زمون دا بندگان نیکانو فخانتاو ماں نو خلابیوکو دا دوانو دی بی بیانو دا پیغمبرانو خلابوکو پلم یونیانو ما نو بجنکو رشتی دا دوانو دا دوانو نه د عذاب دا اللہ نظر بر اگورا خپل عملی بر نو رشتی والا پیداور وکیلت وقیلت خولا اویلشوی دیاغی تا دن نشی اورتا سرادن نکی دون کی بیانی الله مثال دا کسانو چی ایمان روڑی خضواد پیران اگورا خپل دین برابرو نورښتې ولا نقصان هم ورنکو چې خپل دین دی ورانی نو قرابت پیدا نه درکې چې خپل دین دی جوړی نو قرابت ته نقصان نه بیا اسه حالت کړی چې ایزمع رب جوړ کې ما زرا بسن خپل کې کور بجنند ک او اخلاص کې ما دې پیروان او عمل تدنه اخلاص کې مونګه ذقوم ظالمان و مريم عمران او مریم نورو د عمران مریم د عمران نور وګور خپل عمل سیو خپل اخرې سیوا نو کامیاب شوه الکې آسانت فرجه اغه مریم چې ساتل خپلنده وکېمو کوپی هی پګریواندای کې په هیمانه پیځې بیا میروهنا دوکوم پر صدقه او د تصدیق کړه او به کلمات د رب وكتابه نضفذر وقانت من القانتين او تابع دار الله و